Saya nak tanya berkenaan dengan sekarang ni semua orang klaim makasih dengan rahmatan lil alaminnya. saya tak tahu juga apa-apa saya sebut ja rahmatan lil alaminnya dengan perbincangan nak memansuhkan kamera AES. Ada yang kata ini menepati makasih mai seorang lagi kata tak menepati makasih Ini hanya memperjudikan rakyat. Jadi tuan-tuan masing-masing nak mendakwa makasih sehingga kan, nak buang kamera AIS tu, kamera ada tangkap tu lah, tak tahu AIS, orang polis panggil kamera, ada tangkap laju tu lah, ok, jadi yang tu tu, menepati makasih atau tidak, dibincangkan, oleh tokoh-tokoh politik, dan atas dasar apa semua, semua yang nak rangkumkan atas makasih, jadi doktor, sejauh mana peranan akal, dalam nak menentukan makasih, silakan, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammadin Sallallahu ala wa ashabihi ajma'in Yang dihormati Pengurusi majlis Yang dikasihi sahabat-sahabat panelis, Dr. Niq Dr. Zarauddin Dan hadirin-hadirat semua yang dimuliakan Allah Dalam makasid syariah Antara faktor ataupun Antara elemen penting yang perlu kita ambil kira, taknafi, iaitu peranan akal. Dalam kita memahami makasidu syariah. Dekat, sebab dekat sana ada sebahagian golongan yang terlampau menjumudkan akal. Sampai ke tahap mereka ini hanya fix ataupun jumud pada teks. Menolak qiyas, menolak ta'lil, menolak ta'wil. Tetapi di sana juga ada golongan yang melampau. Di dalam menggunakan akal mereka. Sampai ke tahap mereka menjadikan akal ini sebagai pemandu kepada syariah. Yang kita tak nafi dalam agama ini, peranan akal ni sangat penting. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Azza wa selalu suruh kita, Afala ya Al-Quran. Tadabbur, iaitu dengan konsep kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, supaya kita beramal dengan Al-Quran. Bahkan dalam banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla umpamanya sebut kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami, Allah menjelaskan ayat-ayat Allah ini supaya manusia itu berfikir. Allah sebut lagi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Allah perincikan Al-Quran itu Ayat-ayat Allah itu supaya manusia itu berfikir. Bahkan Allah turunkan Al-Quran. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ taqilun. Allah turunkan Al-Quran itu supaya manusia berfikir. Betapa banyak nas-nas ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggalakkan supaya kita sebagai umat Islam menggunakan akal fikiran kita di dalam beragama. Bukan hanya semata-mata konsep dia suap makan, suap makan. Tetapi akal ini seperti mana anggota kita manusia yang lain. Ada batasannya, ada limitnya. Mata kita kalau kita pandang, kita mungkin tak akan nampak jauh. Itu limit kita. Kalau kita melihat dinding, kita tak nampak di sebalik dinding tu Melainkan kita daripada kripton. Kalau kita buat apa pun sahaja, ada limit dan batasnya. Begitu juga dengan akal kita. Akal ini adalah satu anugerah yang Allah dah bagi, anugerah yang paling berharga yang Allah bagi kepada kita sebagai manusia. Bilamana Allah Azza wa Jalla sebut walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya telah kami muliakan bani Adam itu. Yaitu kemuliaan tersebut ramai daripada mufassirin sebut iaitu Allah mengurniakan akal. Dan bilamana Allah sebut walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ini dalam sebaik-baik ciptaan. Kerana sebaik-baik ciptaan yang ada pada manusia dan tiada pada makhluk yang lain iaitu akal. Itulah yang membezakan kita dengan haiwan. Itulah membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain daripada major dan seumpamanya. Dan mungkin ada satu fakta menarik dekat sini yang mungkin saya nak kongsikan tentang akal manusia ni. Betapa uniknya. Allah ciptakan akal manusia ni. Faedah ni saya dapat masa saya forum berpanelis dengan seorang pakar neuroscience Dr Zainah Muhtar yang mana dia bagi tahu manusia ni akal dia masya-Allah ajaib. Kalau kita tengok otak haiwan pun ada otak. Tetapi di sana ada bahagian otak yang hanya manusia je ada. Yang mana lebih kurang 2/3 bagi bahagian otak kita dipanggil sebagai otak haiwan iaitu haiwan pun ada kat sana misalnya di bahagian tengah di bahagian tengah, di bahagian limbik itu ada bahagian sense untuk nak kita feel, untuk bahagian relationship, untuk yang ini semua haiwan pun ada, perasaan itu ada, tetapi uniknya manusia ini dia ada bahagian depan bahagian depan, neurokompleks tu, yang mana di situ Allah letak akal manusia, di situlah yang akan membezakan antara manusia dengan haiwan Iaitu bila mana kita manusia sebab dia mengkaji tentang neuroscience. Tentang bagaimana neuron-neuron neuron dalam brain kita ni bergerak untuk nak berfikir, untuk nak bertindak dan sebagainya. Jadi dia bagi tahu manusia ni overallnya ada empat gelombang utama. Dari segi perkembangan manusia dan otak itu sendiri. Kita ni sampai umur lebih kurang 2 tahun. Masa ni gelombang otak kita hanya terhad kepada gelombang delta semata-mata. Bila mana umur kita dah sekitar umur 6 tahun. Gelombang yang akan keluar lagi selepas itu gelombang theta. Dan selepas daripada itu sekitar sampai umur 12 tahun. Akan keluar gelombang alpha. Selepas daripada 12 tahun ini akan keluarlah gelombang beta. Yang mana setiap daripada gelombang ni ada peranannya dalam kita berfikir. Misalnya, anak kecil, umur 2 tahun ke bawah. Dia hanya ada gelombang delta. Gelombang delta ini hanya memberikan kita respon di bawah kesedaran. Auto respon. Sebab tu anak-anak kita apa-apa uh, sikit menangis, menangis. Tetapi masa ini, maklumat tu akan masuk ke dalam otak dia dalam keadaan dia tidak mampu menepis. Diserap, diserap, diserap. Sebab tu masa masa anak kita di bawah 2 tahun ni Masa yang penting sekali untuk nak kita didik anak kita Sebab masa tu dia, dia tak boleh nak tolak Dia tak boleh nak cerna lagi Gelombang beta dia tu tak boleh Tu yang sangat rugi kalau kita tengok Ibu-ibu bapa yang membiarkan anak di bawah 2 tahun ni Tengok gadget Tengok YouTube Masa tu kita tak tahu apa yang keluar kat YouTube Semua yang ada pada masa tu Dia akan masuk Dia akan rekod Dia akan rekod Sampailah ke usia 2 tahun, dan selepas itu akan keluar golongan, uh, gelombang delta yang mana masa inilah anak-anak ni akan gelombang tu berperanan sebagai imajinasi dia akan banyak imajinasi dia akan nak buat itu, nak ini, buat macam-macam kadang-kadang bercakap sendirian dan sampai ke usia 6 sampai ke usia 12 lebih kurang gelombang alpha ni adalah satu gelombang yang penting dalam nak menyerap banyak maklumat, masa ni dia akan belajar banyak, tetapi masa dia belajar banyak ni Inilah penting sebenarnya Masa ibu bapa untuk nak mainkan peranan Untuk bersahabat dengan anak-anak Sebab masa ni dia akan tengok Apa yang ayah dia buat Dia tak matang Cukup matang nak berfikir lagi Masa ni dia belum tahap Yang kita nak kata Ada gelombang akal Masa ni penting Kalau dia, dia akan membentuk gelombang ni Dia akan membentuk persepsi Kalau persepsi negatif Dia akan jadi negatif Kalau ibu bapa dia Didik dia masa tu dengan Kekerasan Satu hari nanti Dia pun mungkin akan jadi orang yang Penuh, ada sifat elemen kekasaran tu Sampai lebih kurang umur 12 Dari sudut fakta sains je Masa itulah akan keluar gelombang beta Yang akan menjadikan kita ini gelombang akal Yang ini adalah uh, Kira kira masa ni lah kita tengok Anak-anak kita sekitar tu Umur dia nak, sekitar nak balik Sekitar tu Jadi gelombang akal ni yang penting Beta ni, masa ni dia akan tapis maklumat yang masuk Yang ni dia nak, yang ni dia tak nak Iaitu dipanggil sebagai konsep Pruning macam kita buat kita buat pokok bonsai pokok bonsai tu kalau kata dia tak kita trim dia betul-betul dia akan berserabut tetapi kita bentukkan kan ya ini masuk umur-umur tu sebab tu masa-masa ni kawan semua mainkan banyak faktor dalam kehidupan yang mana benar-benar ni penting kalau kita nak tahu macam mana kita nak didik anak-anak kita jadi Allah kurniakan gelombang ini itu adalah gelombang akal yang mana ada pada manusia dan ajaibnya gelombang itu akan keluar daripada bahagian depan iaitu bahagian otak yang disebut sebagai otak manusia yang berbeza, membezakan dengan haiwan dan di bahagian depan ni juga antara faktor menarik dia lagi iaitu dia akan, kalau kita nak tengok otak ni ini yang saya ingat lah apa yang dia cakap apa yang disebut sebagai brain chemical ada bahan-bahan kimia daripada otak kan ada berapa jenis, antaranya dopamin, adanya endofin, adanya oksitisin yang mana di bahagian depan ni iaitu dopamin iaitu bahan yang mana akan membentuk kita punya kepala ni penting yang dia akan bagikan kita daya fokus, daya kreativiti yang mana kalau tak balance kemikal ni boleh buatkan someone tu dengar halusinasi dia dengar suara-suara pelik dia akan menyebabkan dia Parkinson umpamanya dan kalau over pula dalam tinggi sangat benda-benda dopamin ni Dia akan menyebabkan orang tu sampai tahap jadi superior Sampai ke tahap dia boleh mengaku dia claim dia sebagai god Dia dia terlampau obses dengan diri dia Dan pada masa yang sama juga Di bahagian depan ini adalah bahagian yang mana otak Dia akan berperanan sebagai akal yang menganalise Yang kalau kita nak tengok matematiknya di bahagian depan yang bab-bab menganalisa maklumat berfikir ni semua ada bahagian depan sebab itu otak manusia ni lain daripada otak haiwan, itu kelebihan even dalam Quran pun ada sebut tentang bila disebut tentang azab, disebut bahagian tentang otak depan ni sebab inilah akal manusia tetapi akal manusia yang disebutkan ini, walaupun Allah dah cipta begitu kira-kata unik peranan akal ni, tetapi akal kita sentiasa terbatas dalam nak memahami sesuatu. Sebab itu penting kita berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita balik kepada dalil. Dan Islam bukan agama yang menolak untuk kita menggunakan akal kita dalam menganalize agama kita. Tetapi mestilah kena berpaksikan kepada dawabit, piawayan, parameter yang betul. Dengan disiplin yang betul. Kalau tidak akan menyebabkan kita berasa kita ni terlampau kritis sebagaimana kita tengok sebahagian daripada orang-orang yang liberal hari ini dia rasa diri dia terlampau kritis diri dia terlampau cerdik saya rasa dopamin tinggi dia ni sampai menolak ulama-ulama silam ini tak betul ini ulama ni semua dia semua kata tradisional dia tak fahami tudungnya dia kata dia lebih bijak tetapi kalau kita tengok sampai ke tahap ini maksudnya orang ni sudah overdose gunakan akal dia sampai kan dia exit Allah Azza wa Jal suruh akal ni dipandu dengan Quran dengan dan Nas. Kalau tak, dia akan menjadikan dalam diri kita ni sifat takabur. takabur. Ini juga antara peranan kita tengok orang dopamin jadi. Kalau orang tu high dopamin, dia akan over bila dia over fikir bahagian depan ni, dia akan jadi stres, dia akan jadi paranoid, dia akan jadi macam-macam. Orang yang sakit mental dekat situ. Sebab tu, perasaan takabur tu mula wujud. Kita tengok apa Allah SWT sebut dalam quran ...bila ceritakan tentang Iblis. Kenapa Iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam. Sebab dia kata... ...khalaqtani minar. Dia kata mula-mula... ...khalaqtahu min tinin... ...dia kata Nabi Adam itu... ...diciptakan daripada tanah... ...sedangkan aku diciptakan daripada api. Dari segi logiknya... ...aku ini lebih mulia daripada... ...Nabi Adam salam. Disebabkan perasaan takabur dan ego itu... ...yang merupakan dosa yang pertama... Allah Azza wajalla akhirnya keluarkan iblis daripada syurga. Ini peranan akal. Tanpa akal ini dipandu kita akan menyesali kemudian hari. Orang yang menolak agama Allah sampai ke tahap mengutamakan akal semata-mata sebab itu dalam kalau kita belajar bab-bab usul fiqh, maslahah mursalah, kita belajar istihsan. Penting dalam bab ni semua. Sebab bab inilah yang akan bermain dengan fikiran kita banyak. Bab-bab maqasid syariah. Yang akan bermain dengan minda kita banyak. Sebab tu minda, makasidu syariah ni kita boleh kata antar high level punya perbahasan fiqah. Sebab dia akan melibatkan banyak kawaid. Dia akan melibatkan banyak nusus yang kita akan berinteraksi dengannya. Kalau tak, itulah yang akan jadi macam mana yang Allah Azza wajalla sebut pada orang-orang kafir di dalam Al-Quran. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ yang mana orang di akhirat nanti orang-orang kafir ini dia akan mengaku dosa mereka dia akan menyesal dia kata waqalu lau kunna nasma kalaulah kami mendengar au naqil ataupun kami berfikir dahulu kala maka nescaya kami hari ini tak ada masuk dalam api neraka ni tak akan diseksa pada hari ni nasma Allah dah hulukan perkataan as-sam'u sebelum daripada naqil iaitu akal sebab hikmah dia as-sam'u dia boleh maksud dengar dan dia juga boleh maksud dalil, syarak. sebab dia kata dalil as-sam'i maksudnya uh, dalil dari sudut Quran dan sunnah jadi didahulukan dulu as-sam'i sebelum daripada akal supaya manusia boleh alert bahawa akal ini kalau kita tak dahulukan nas maka akal kita akan bertrabur, akal kita akan masuk ke dalam bab-bab yang diharamkan oleh Allah Azza Wajal. saya kira sekadar itu saja dulu